Ungarna låg till sängs och nös alla fyra. De var inte mycket sjuka. Hade bara lite feber. Bamse och Brummelisa turades om att vara hemma hos dem och att sköta leksaksaffären. Bamses mormor Anna Silla har flyttat till ålderordshemmet och har lämnat leksaksaffären till dem. Bamse var hemma när Skalman kom och frågade. Följer du med på en liten expedition? Bamse pekade på ungarna och Skalman förstod. Ja, det var likadant hemma hos lille Skutt, sa han. Så jag far själv. Vart då? Undrade Bamse. Till isgrotten i fjällen där vi en gång hittade ett dinosaurieägg. Ska se om det finns något mer intressant. Hej! Lycka till, sa Bamse. Kom tillbaka med ett sånt ägg, sa Teddy. Ja, det kan jag inte lova, sa Skalman. Två av vargkusinerna, Lurlasse och Gruff Greger, tittade på när Skalman gjorde i ordning sin helikopter. Var ska du åka? undrar Lurlasse långt bort för att söka intressanta saker sa skalman. I sitt hus har han en knapp som det står borta hemma på. Han ställde den på borta, gick ut till helikoptern och flög iväg. Såg du? sa Luro Lasse. Ja, visst, sa Gruff Greger. Vad då? Han låste inte dörren. Vi går in och tittar. Det finns kanske något som vi eh, behöver. <skratt> Men när Lulasse tog i dörrhandtaget öppnades en lucka under dem och de föll ner i en hög med gammalt gräs. Tarvlig typ den där skalman, sa Lulasse. Mycket tarvlig, sa gruff Greger. Skalman for högt upp i fjällen där snön ligger kvar hela året. I isgrotten hittade han några infrusna gamla ben som han hackade loss. Ähm, Allosaurus, Podicosaurus, Iguanodon, sa han medan han hackade. Mycket intressant. Säkert något för Naturhistoriska museet. När han hade hackat loss benen såg han faktiskt den här gången också. Ett stort ägg, djupt infruset. Hemma igen efter expeditionen la han sina fynd i gräset bredvid helikoptern. Först var han försiktigt in ägget i huset. När han kom tillbaka för att hämta benen såg han Lurvas och Amanda springa iväg med varsitt. Han ropade dem tillbaka. – De ska till museet där de förstår sig på sådana här, sa Lurvas och Amanda gick förargade därifrån. – Som om inte vi skulle förstås på ben, sa Lurvas. – Det är ju vi som gör det, sa Amanda. Skalman kallade dem till sig igen, tog lite hundgodis ur skalet och gav dem. Då blev de nöjda. Nästan. Lurvas var i alla fall förargad över att han inte skulle förstå sig på ben. Skalman gick till Bamses hus med ägget. Ungarna blev nästan friska då de såg ägget. Så spännande var det. –Hur gammalt är det? –undrar Teddy. –Kanske hundra miljoner år, sa Skalman. –Kommer det en jätteödla ur det? –frågar brum. Nej, det tror jag inte, men man kan inte säkert veta, sa Skalman. Ägget fick ligga i Brummas docksäng och de lovade att det inte röra det. Brumman la en liten filt över halva ägget. Inte frysa, sa hon. På natten vaknade Brum av ett konstigt ljud. Det knakade till, så var det tyst. Knak igen och så höll det på. Han kunde inte somna och tassade över till Bamses och Brummelisas säng. Lite senare kom Nallemaja och sedan Teddy. De tyckte också att, att något knakade och lät otäckt. Det var ganska trångt i sängen nu. Brumma låg närmast dock sängen och hörde genast att det var ägget som knakade. Hon tände sin lilla sänglampa. Ägget höll på att spricka. Brumma såg förvånad hur en liten fot stack ut. Så en till. Och två till. Hur en ny spricka stack ett huvud fram. Hela ägget sprack. Och där låg en liten krabat och plirade. Sitt Sabrum och klappade den lilla krabaten, bäddade ner den som en docka, släckte ljuset och sa: Så gott." När de andra vaknade gick de genast fram till docksängen för att titta på ägget. "Det har spruckit", sa Nallemaija. "Bara skal kvar", sa Brum. "Fanns nog inget i det", sa Teddy besviken. "Jo, o" Liten, söt, sa Brumma. Såg du den, frågade Teddy. Brumma nickade. Var är det nu? Borta, sa Brumma. Borta, borta, vad menar hon med det? Deras lilla syster är inte så bra på att förklara med ord. Brumma lyfte upp täcket. Där sov den lilla ödlan på hennes arm. De kallade på Skalman som kom riktigt fort för en gångs skull. Han försökte ta ödlan men då pep den och tryckte sig mot Brumma. Likadant när någon annan försökte. När den nu kom ur ägget såg den först Brumma och därför tror den att hon är mamman. Det kallas prägling, sa Skalman. Brumma bäddade ner ödlan i docksängen och var mycket... Lycklig. Brum, Teddy och Nallemaja tittade på lite avundsjukt. Ja, vänta bara. Snart blir det er tur, sa skalman. Vad ska vi kalla den, sa Bamse. "Gullet", tyckte Nallemaja. Lilleman, föreslog Brum. Jag tror att det är en brontosaurus, sa skalman. Den kommer att bli väldigt stor. Och era namn är kanske lite för gulliga. Bronto, sa Teddy. Och det tyckte alla var ett bra namn. Bronto växte fort. Han fyllde snart hela docksängen. Och en dag gick benen av. Bamse byggde en hundkoja. Jag gör den rätt stor, så han har att växa i. Ungarna försökte få Bronto att gå i koppel, men det ville han inte. Brumma behövde inget koppel. Han följde henne vart hon ville. Ödlekojan var inte stor länge. Nej, nu var den alldeles väldigt för liten. Bronto såg ut som en snigel med sitt hus på ryggen. Var ska han nu bo, sa Bamse? Kanske in hos oss. Och välta ner allting. Nej, tack, sa Brummelisa. Finns det inte plats i stallet? Jo. Det var en bra idé. Billyboy, Pollan och Lilpoll var visserligen misstänksamma i början men de vände sig snart vid sin nya stalkamrat. När Bams och hans vänner red på hästarna red ungarna på Bronto. Hej, hoppigalopp, sa Nallemaja. Men det inte blev det mycket till galopp. Medan hästarna sprang runt stallkullen sju gånger, lufsade Bronto runt en, en halv gång. En dag red de förbi lille Skuts stubbe. Bronto stannade vid morotslandet, drog upp en morot och svalde den. Gott, gott, sa Brumma. Och det var det minsta man kunde säga. På en minut hade Bronto glufsat i sig varenda morot som fanns där. Vad ska lille Skutt säga, sa Teddy. Han blir nog arg, sa Nalle Maja. Vem ska tala om det för honom? sa Brum. Ingen behövde tala om det för honom. Han hade sett allt från sitt fönster. Ni får hjälpa mig att sätta nya morötter, sa han till ungarna. Och kom sen inte hit med monstret mera. De tyckte inte om att lille Skutt kallade Bronto för monster, men de sa inget. Nästa morgon låg Bronto orörlig. Lyfte inte ögonlocken ens, och hela han var morotsfärgad. Ja, han tyckte om morötterna, men tålde dem inte, sa Skalman. Han blir väl bra, sa Nalle Maja. Äh, jag vet inte, sa Skalman. Skalman hade tagit blodprov på och tidigare när Ödland sov. Nu tog han ett nytt och jämförde. Sedan mixtrade han ihop en hink medicin. Gapet sa Skalman till Bronto, som plirade med ena ögat. han förstår inte, sa jag, jag ska öppna munnen på honom. Han gjorde det, och Skalman hällde i halva hinken medicin. Urr! sa Bronto och spottade ut ihop. Då kom Brumma med en sked. Hon satte sig bredvid Bronto, strök honom över nosen som bara hon kan, och sa... En sked för Brumma. Brumma fortsatte med en sked för Brumm, en för Teddy och en för Nallemaya. Brumma valde dem alla. Sedan blev det en sked för Bamse, en för Brummelisa, en för Lille skutt, mm. en för Nina Kanin, en för Minihop en för Skalman, en för Lurvas, en för Amanda, en för Katten Jansson, en för Husmusen, en för gamla farmor, en för mormor Anna Silla, en för Vargen, en för Ola Grävling, en för Mickelina, en för Annika Anka, en för Burre, en för Lillmicke, en för Knopke och en för Smocke, och till sist för Krös och Sork... Då tittade Bronto upp och fick tillbaka sin vanliga färg. Men han bara växte. Var skulle de nu ha honom? Kanske på so, föreslog Lille Skutt. Ungarna protesterade, men det hjälpte inte. De gick till so. Bronto kunde förstås inte själv gå dit. Han skulle ha trampat ner hus och träd och bilar och lyckt stolpar och mycket annat- Han förstod inte att, att han inte fick sätta fötterna var som helst så Bamse åt en under honom och bar honom dit. Direktör Zoolong blev storglad. Inget annat så i världen hade en brontosaurus. Folk strömmade till för att se jätteödlan. Köerna ringlade alltid långa utanför Zoolong. Men girafferna var inte glada. De hade alltid stuckit upp över de andra djuren och varit stolta över det. Elefanterna var inte heller glada. De hade alltid varit störst. Telefonen väckte Bamse tidigt en morgon. Det var direktör Solong som ringde. Har han rymt? skrek Bamse. Hur, hur kom han över staketet? Över! Han gick igenom det. Ta hand om honom snabbt innan han förstör för mycket. Det kan bli dyrt för dig, sa Solong. Oj, oj, oj, sa Bamse när han hade lagt på luren. Hur ska vi kunna betala för allt han förstör? Måste vi det, sa Brummelisa. Jag är rädd för det. Vi och Skalman. Bamse hämtade Lilleskutt och Skalman. Tillsammans gav de sig iväg för att leta efter Bronto. Ja, leta behövde de inte precis. Lätt att se vad han har gått, sa Lilleskutt. Alldeles för lätt, suckade Bamse. Många var risligt arga för vad Bronto hade förstört. Han har gått in i skogen, sa skalman. Tur att där inte bor så många som kan bli arga, sa Bamse. Bronto satt vid skogssjön, tittade ner på sin egen spegelbild och såg mycket lycklig ut. –Han tror att det är en annan brontosaurus, sa Skalman. –Han kanske stannar hos sin vattenkompis, sa Bamse. –Vi bygger ett staket runt sjön, sa lille skutt. –Och sen kan vi... Lille skutt han inte berätta vad han tänkte att de skulle göra sen– Bronto försökte nosa på sin koppis. Då förstörde spegelbilden och han blev väldigt arg. Han hoppade upp och ner i sjön, välte träd och förstörde marken. Bamse försökte tala lugnande men det hjälpte inte. Jag går hem till mig, kommer tillbaka om en stund, sa Skalman. När Skalman hade gått hände något verkligt förskräckligt. General Krutknalle kom med soldater och en kanon Ni tänker väl inte, började Bamse Skjuta valstret, modell farligt Jo visst, ladda kanonen, kommenderade generalen Vänta lite, skalman försöker lösa problemet, sa Bamse Kanonen löser problemet snabbare, sa Krutknalle Men han är nog snart här. Vänta bara en stund, bad Bamse. Vänta. Det är att slösa tid. Sikta! Men tycker du inte att det är synd om Bronto, sa Bamse? Generaler tycker inte synd om, sa krutknallen. Då blev Bamse arg. Akta dig så att jag inte tycker synd om dig heller. Då blir det riktigt synd om dig, sa Bamse. Åtenburg en burk dunderhånung och ställde sig framför Bronto. Sikta över Bamse! Eld! kommenderade generalen. Pang! Lille skutt höll för öronen och blundade. Den dunderladdade Bamse hoppade upp och tog kanonkulan. Ladda om! skrek generalen. – Försök det om ni kan, sa Bamse, böjde kanonröret och slog Knut på det. – Vi har flera kanoner, jag ska komma med dem från olika håll, så vi ser vem som vinner till slut, sa generalen krutknalle och tågade iväg med sin trupp. – Hur ska det här gå, sa lille skutt. – Det går nog åt skogen, sa Bamse. – Åt skogen? Där är vi redan, sa lille skutt. Nej, jag menar... Jag menar. Nej, jag så, rädd, så jag, jag vet inte vad jag menar. <går> Se på Bronto, sa Bamse. De hade varit så upptagna av generalen och kanonen att de nästan hade glömt bort sin stora vän. Bronto låg orörlig. Han tålde nog inte smällen, sa Bamse. Är han nöd? undrade lille skutt. De gick fram till den stora ödlan Jag tror inte att han andas, sa Bamse. Då kom skalman med en flaska. Jag, här, jag har mixtrat till en medicin som. Vad, vad är det med honom? undrade han. Vet inte, sa Bamse. Han är nog död, sa Lille Skutt. Skalman tog ett stetoskop ur skalet och lyssnade på Bronto. –Nej, inte död. Stänk vatten på honom, sa Skalman. De gjorde det, och Bronto kvicknade till. Gapar nu och ta den här medicinen, sa Skalman. Bronto ville inte. –Där kommer de med nya kanoner, sa Lilleskutt. Bamse öppnade Brontos mun, men Bronto spottade ut medicinen. –Nu gäller det att du springer tillräckligt fort, sa skalman till lille skutt. –Spring och hämta Brumma. Hon är den enda som kan ge honom medicin. Lille skutt sprang så fort han kunde till Bamses hus. –Brumma! Brumma! flämtade han. –Hon är hemma hos dig och leker med minihopp, sa Brummelisa. Medan lille skott sprang till sin stubbe tänkte han Hur ska vi snabbt komma till skogen igen? Jag springer fort men det gör inte lilla brumma Då kom herr Igelkott i sin bil Lille skutt förklarade allt och herr Igelkott sa Det är klart jag hjälper till det gör vi alltid i Bamsegänget Hoppa in De hämtade brumma och vände om mot skogen Där började det bli besvärligt Kanonerna stod uppställda i en ring runt Bronto, rätt långt ifrån honom, för generalen ville inte att, att de också skulle bli förstörda. Nu måste de snart vara här, sa Bamse. Ja, inte lång tid kvar, sa skalman. Herr Igelkott körde så fort han vågade, då plötsligt... bilen stannade. Bensinen är slut", sa han. Spring till macken med den här dunken och hämta mer. Till macken sprang lille skutt snabbt. Det var värre tillbaka med den fulla dunken. Lille skutt är inte särskilt stark och nu knegade han ganska långsamt fram. Upp i skogen gav generalen order. "Ladda kanonerna!" Eh, –Dummast, hojtar högst, tänkte Skalman. General Krutknalle skulle just ge order om att skjuta med alla kanonerna på en gång. Då kom de med Brumma. –Vänta och låt henne ge Bronto medicinen, var Bamse. –Dummheter, sa Krutknalle. Lilla Brumma gick fram till honom och sa... Var snäll. Jag är general, sa Knutknalle. Var snäll, sa Brumma igen. Generalen kände sig konstig. Hon tittade så märkligt på honom. Löjligt En liten jänta. Och så hade han som... Var snäll, sa Brumma för tredje gången. Generalen tyckte att hennes ögon såg djupt in i honom och där långt inne bakom uniform och medaljer satt en liten pojke och lekte med tändsoldater och hörde sin mammas röst. Uh, you Nåja, know? fem minuter då sa han kort. Nu är du snäll sa Brumma Generalen vände sig bort. Brumma satte sig bredvid Bronto med medicinen. En sked för Brumma, en sked för Teddy, en sked för Nallmaja. Snart hade Bronto tagit medicinen och han var inte längre till något problem för dem. Men vad Var har ni jämt monstret? Här, sa Bamse och pekade mot Brumma. I hennes knä låg en söt liten minibronto. Skalmans medicin hade krympt honom. Han satt i Brummas knä hela vägen hem och snart sov han gott i hennes docksäng.